Bismillah, rrahman, rrahim. Alhamdulillahi, Rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa salamu ala tëslimin kethira. Allahon, e madhura, falë ndarojmë, vëtëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë, lavdatët dhe bekimet Allahot, qofshimi Muhammeden, sallallahu aleyhi wa sallam, i familët, i shokët dhe të gjethëta që ndjekën rrugënë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që ndrua Allahu zerbesimtar nga kësillat e urtë të mëngjora të Aliut radhiyallahu taala anhu që jemi duke i trajtuar në disa takime me radhë është një porosi shumë praktike është madje shumë aktuale dhe nevoja për këtë ksil prejkë gjdo kënë pëjnjeve. Njërë njëtë në një kësaj botë të të nëruar, lëzër, ka nevoj për furnizim, ka nevoj për begati. Ma dika disa begatit e slatë në qërë se mungojnë, rëzikohet jetë e njëriët. Kështu Allah Gjelle Ola ka kushtëzuar jetën bifë si për fashën e tokës, për treguar se njërijo është i dobetë, Dhe sa arë që njëriu të regohet arrogant, rebel, karshia latë të mënuar, duhet që t'i kujten dëpsi që i ka, mangësi që i ka. Varsin e madhe që e ka nga, rëthane dhe faktur të ndryshmë t'jashtër. Njëriu sotë që t'jet arrogant, sotë që t'bëhet me ndje madhë, aj është i varun, nuk ka jetë pa po oksigen ndaj nësë është i tilë që ka të i kaluar nevojnë për Zotin le të i kaluar nevojnë për oksigenin pas taj për Zotin njëri u shtë i kushzuar nga uje nuk mund të jetën pa uj nësë është ka që i fuqeshëm ka që i pushteshëm dhe ka të i kaluar nevojnë për Zotin le të i kaluar nevojnë për uje nuk është e mundshme në nënëtet e njëri u Sada që ka garantuar mirëqenin këtë dënjua pa dëshimë me mirësitë Allah Gjellë Gjeralhu, a i rëzikot nga fatkecitën rëshma, nga tërmetet, nga pandemit, nga vëshinët. Gjitha këtu pa dëshimë, endë janë rëzikë potencial për njëriën dhe jetën e ti. Njërëzit jo që nuk mund të ndalin tërmetet, për asë nuk mund të paralajmrojnë, që njerë dispo ku të largonit ikin nga vendet, ku mund të preken nga tërmitet. Ndoha të them që në rio është rabi Allahot. Sotë dhe që t'arrinë, e sotë dhe që t'zvillohet, e sotë dhe që t'i letësuan rrëthalan në këtë dunja, a imbetet rabi Allahot. A imbetet vazhdimisht, dhe më thonë, kryes që ka nevojt vazhdushme të pa alternativ për zotin e ti. O njeriu qënësisht është i varfën për Zotën e ti. Nuk ka mundësi në asni rëthonë, pa allanjën dhe vala. Aj mund të deklerot, aj mund të përten shka dënë, parë realitetet është kresishtë dryshatë. Dhe nejmi të shmitarë të këti realiteti të vazhdushën, ku nejmi të varun nga shumë rëthonë. Përëndaj, nuk është rrugë e duhur, nuk është rrugë e menqërë. Nuk është rrugë që përputhet me logikën e njëriut këndërshtimi Allah të vare këtale. Por logikë e shëndosh dhe në përputhje me natyrë njëzurë është të i bindit Zotit. Ta njëkë rrugën e Allah të vare këtale. E atër bine binartë e asaj që është e në të shmë. Nuk e pranuar begatit nga Allahu dhe nuk e pranuar regullat që i ka përcaktua Allahu për shudzimin e begative dhe të jemi mirë njësë ndër Allahot për të begati. Kjo është ka duhet të bëjmë. Kretë mësimët e islamit, kretë udhëzimët janë, që të nëmsujnë, si me mbet të këthyër ka Zotit. Most bëhemi, vegëll, letë e manipulueshme nga armikë o djallë i mënkurë. Një rjunë këtë botë, si kur që përmenda, kane për begati. Allahu Jalla wala furnizon vazhdimisht. Allahu është furnizuesi. Mirpo, edhe në këtë furnizim Allahu ka rregullsi. Nuk jep ka i jep njeriu sa të kërkon. Ngase kërkesa e njeriu të furnizimin është pafundme. Ti shkafton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njëri u tipet një lugin me arë do të lakmon te të, të dytën. Njëri është i tillë dhe nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e mbush gojën e birit Ademit në kuptim me ngup përvesë se dheju, kur bijë nënë barë kuninonës, atëherë dëmonë është që realisht e tër lakmija ka qenë, dhe tër frika për nërzim ka qenë, një reale. Prandaj, Allah është furnizuasi, dhe përderi sa njëri është gjallë, e ka të garantuan nga Allah u furnizimin. Sasin, mënyrën, kohën, e ca këtanë zote gjëllehuallën në basë të urëcis e drecis, në basë të kërkesëve tonët, Nëse para mendo mi apo Allahu që leura çdo njeri s'o ai lyp. Jo që Allah nuk ka, ka Allahu që dëshironi, s'o dush. Merë do të bëj fesat i mand tuk. Do të bëj shkatrim i mand tuk. A dallo ka e balancuar furnizimin mes njerëzve. Dhe çdo njeri ka bar nevojtar për teatrin. Sa dhe me ku njëri pasonik. Apo korneri për pantor. Vetë në krin punë. Ai ka parë. Po kush e ndërton pallatet? Kushe e kip teshat, apo kushe marran ushimit, atë të tjerët, ka nevoj, veçvecë unë i bënë këtë punë. Përëdajte, në rovëzë vëzër, kështotër dunjaja, gjdo kush kanëve i për tjetërin, dhe s'ka arsuj asë kush, me kone aroganë për më ndje madhë, e asë lakmiqarë. Përëdaj, Allahu Gjelle Valle është fornizuasi, mirë po, duhet të njimi me regullët e fornizimit me regullat e fornizimet, qështë Allahu fornizën në rapë të ti, e qështë Allahu gjallewala i shtën begatit e mirësit, e qështë Allahu gjallewala i bekën mirësit, që në pak të mjaftan, se nga njerën shumë e së mjaftan, bërëqeti, këtë regullamësime, që ne duhet një pasë parasysh, për, për me gizu qështë duhet begatit edhe mirësit që i kemi. E shërbim të këti kuptimi është edhe, thënje e, Aliu te radhiyallahu ta'ala anhu. Aliu ka thon kështu te rruga e Zot. Ka thon litore litore e shtimit të furnizimit është i lidhur me shtimin e falënderimit. Dhe falëndrimi pastaj e sill shtimin. Edhe e kundërta. Litari që tërhek furnizimin, nuk e lën me arëtutje, është mos mirë njohja i njërimin. Dhe dhe diri sa ka diri sa ka mos mirë njohja ka mëhem begativet të Allah Gjallahu dhe mëhem të falderimin të Allah Gjallahu njerëzit nuk do tjen do zërë nuk do tjenë asë njerë të meftu shumë mi aftushim të përmbushur me begati që i kanë. Gjithë monë do të ndinë më nëngësi. Në monë, shtimi begative qenë ka i kushzuar me falenderem dhe allatë më nuar. Nësë të pëshojmë krizat të nërëshme që dhe më thonë, ku të që përndodhin, prejkim pjesën e tjetër të globet, pa tjetër. Mirë pa... Ju rëndë ndoçi kjo prekje tjetë deni një nivel e pastaj njerëzit nga panika dhe friku ta ngrisin nivelin aty ku nuk duhet apo. Dhe po edhe tani këtë ditë dhe ende po vazhdon, domon kjo panikë e, e të malrave, dhe kjo krizë e funuzimit e shtritimit të maldrave, kjo padyshim është shqetësuese. Të shtritohen maldhat është shqetësuese, nuk është kjo punë relaksuese. Nuk është këlaim i mirë që na duhet më ju gëzuar larg asaj, është këlaim i keq. Dhe ashtu po dyshim diçka që njerëzit duhet më ndërmarr masa për të parandaluar kët pengopsi të njerëzve caktuar edhe kët keçpërdrym të situatave dhe krizave. Mir po për kontekst sa që po ndodh të ndrohë zot me zonë marrje e masave të duhura që njeriu me garanton një formë sigurie ekonomike apo të ushimit apo çkordoqoftë deri diku në të arsyetuar. Me po vrapimet, frikat, panikat, deponimet, kto janë të arsyetuar. Veçanërisht kur nuk ka asnjë shaj që të thonë se duhet me bue kështu, as nuk kemi domethën, as nuk kemi e, e, alarm të çeveris, as nuk kemi të ekspertë, as nuk kemi me syton po shohim që situata nuk qjen ka çfarë që të vrapojmë mbushim sportat ka çtepër, sa thuaj vallë çfarë po ndodha aty. Prandaj Këllim e shtë, nërë lezër, kjo frikë që vije i ka shumë arsyje, të regon në diçka kjo, po një për të reguzë që mu për intereso më interesoj më marrë me të, një për të reguzë, se këllë tjera, një për të reguzë që të regon kjo është, dhe më thonë, kuptimi për furnizimin edhe mbështetja në furnizusin nuk është në nivel në knatë shumë. Nuk është në këto nivelin e e kënaqshëm. Konkurshati kët panikët frikë, është që niveli i mbështetjes në Allahu realisht ka një rëndë. Sa ka rëndë tani s'e mod vet. Nuk jam unë këtu që gjykoj nivelin mbështetjes nga sorkuën e zamrës. Mir po, a është treguar se kësaj unë më ne çpo? Unë më ne çpo. Të njerëzit kanë kaluar, kanë kaluarën krizat tjera, por s'kan pozo panika dhe kanë qind frikëra ana. Ka qenë kriza reale, shumë reale se këtu. Po me gjithat, kam pasë më te për më bështetën e launë. Kam pasë më te për më bashkunim, solidaritet me zvete. Sa dishe njerë duke më marrë, duke vrapu, të onë duke thonë, si ku se është aja gjendja e ditës kiametit, nefësi, nefësi, vetja ime, vetja ime. A jetë për dikën masmeja, si jetë, s'kam qëka baj. Unë e spaku të siguraj ato dhumët e mija, pëdrumët e mija, ati. me q Përndaj, nëse dëshujmë furnizim, fillemisht duhet me kuptu se është në dorë të Allahu, gjellë e gjellalu. Allahu është furnizusi. Kër Allahu dhe ndikëm e furnizu, a kako shë nalë? Juve vëllave. Absolutesht, absolutesht. Kër Allahu gjellë e allë dhe me ashtu dikujt, a kako shë nalë? E pa mund shmërt, dhe gjenni të në vëzër, unë po flasë nga pikpam e besimi tonë, Dikur që se ka këtë besimë spajtojt me mu, në regullasht. Po më po flasë njerëve që e ka në besimin në Zotin në gjelë në gjelë, pa po. E po nëse ki besimin e laun, do është që së me rangu. Ajë që s'ka besim në Zotin, ose ajë që besën që ka Zotin fukarea, të utët. Apo përdojnë, ajë që i përshamull besën që Zotin ti përshamull hargjohet në së shpenzan. Kadret më të utë, e përdojnë. A mëna që besëm q Sa do që t'jepë, nuk paksohet pasurija ti. E që ta me këtë besim, që është du të nësidhë, ka si sitatë të t'ila. E se s'lifë e prëmbi vazën e, besimi që e ka, normal. Normal. Nëse përshamë të ndërnë, të ndërnë, dhe zërë, jënë dë njerëzë. Dë njerëzë. Njoni, ka informatat s'akta, që ka këmëndodhë mas 20 minuta. E din s'akësishtë. E din se do t'filla në qësht do të kalon këtu i din krejt apo apo edhe teatri i din se çfarë do të zdim por një herë fillon për shembull për një herë fillon për, për shembull ë një një zhurnë e madhe pastaj një klithmë e madhe pastaj ky që din ti çfarë do të edhe se dikush po i nxjerrën filmat atje a ka frikë jo se e din çfarë do të apo edhe pëse situatë është e freksh me këtë po a i thot film për njëzojnë s'ki qa mëtu ama këtë që në këtë din që film që shraga në këtë me panik qëka ndodhe e qëka ubon pëse mungesa e dijes ban me dalur reagimet a i që nje Allahun Gjallat Gjelalhu si furnizua si gjithë ka qëshë ndorën e ti a po a i ka informata për këto që përndod për ndaj rëni qëtë Po ajë që nuk gjelë gjelë aluhu, që e nja Allah në Gjela Gjela Luhu, mënën që hargjohën e shkohën e kësë më radhë, ajë nërmal, ragimi të jë është ndrysh, përëndenë nëse këna besu në Allah në drejtë, e kështë duhet me konë, ragimi në duhet të jetë ragim besimtarë është, më bëshqët në Allah në Gjela Gjela Luhu, dhe falenderuës dhe Allah në Gjela Luhu, alhamdulillah, për mirësi të Allah, të sa mirësi kemi, afe? Pëvrini që nga herë, subhanë Allah, në, në, në, në, në, në, në, në, në në munges, jo, jo, në munges, që s'ka heqë, po në paksim, veç po paksot kaj herë, ndë një begatiet saktuar, krejtë begatit që kemi spishohi më apë. Në kanë regull, në kanë regull, ndë begatit për jesën, alhamdulillah, e kemi sigurin, e kemi dhenin, e kemi rahatin, për para këna pasë, Edhe Fokorllak, edhe edhe zulm. Dygjot një kohë, ta bëj zulmin, do se kemi alhamdulillah. Ata rrahin e burgosjen e keqëspdrimën, do se kemi alhamdulillah, është mjaftuarshëm, domethënë, ata frikën se kemi moh. Mi ky është begatia arrua, e Allahut. Nuk bën këtë mirësi me harrua. Është shumë mirësi e shëndetit, e të familjes, të rrahjes, të fëmijëve, të shkollimit, të shumë tjerave. Nuk bën gjitha këto me injoruar, edhe me bëk kësosion fare hiç përshka këte, dhe më thonë, imaginatëve tona se, valla, ka mundësi me, me ndodhë një krizë, kërshë dhe qëfare tjetër, e të një qka bujnë e pa bukë. Korë si në mejtë pa bukë, alhamdullatë. Në shëta, pak këna pas, se këna pas me qka, po, me kryesoria, ka qua Allahu gjallegjallu. Përëndajte, në vëzër, dohet njerëzit t'i këthenë Allahu të barakotala. Në vëzër, Ma tëjë për mbështetjën Zotin. Ma tëjë për falendërim. Si kështë të thalivër dhe Allah o të alë anhu. Nëse falendërani, shtohen begatit. Dhe qështja të të që du me përmbyllë për rezonit. Për Kërflasim për shtim të begative, nëse na ndërlidhim shtimin e begative, deturimisht, me shtimin e sasis numerike të begative, ka në gabohet. Dhe ka në gabohet. Edhepse dhe kja është e përshinë e përëm tëmë. Po nga njëra lënë nga ursia ati së pravën rubin. A më shtimin në në kupton shumë ati përse kaqë. Shtimin në në kupton edhe më kënaqë më ato që ka kjevë. Një prit djetarve dohon ka nga venet e Mauritanistë. Dhe një që rrëti fukar lukua e tje që është mon zoti i një mofta të jam. Nga fisi shinkrit është një kabilë e madhe, do në shumë djetarë kanë nëzirë. E para gja 70 vjetëve, një për i djetarët të mlaj pasaj që është bërë. Ka arë në haqë, edhe ka në poqë farëdije ka. Edhe ka në nëllë, rikëtu me dhëmësim. Ja, jo, ka në shkenë bëndam, jo rikëtu. Edhe ka pranur me nejtë, me nejtë me dhëmësim ku? Në medinët për i gambinit a lejës të në altë. Nuk është lejtë me rezist po. Edhe ka qenë shumë modest. Don si kam u përshtytë ofertat që ka të qoftë, po sdoqoft ky dijetari i madh Muhammed Emini Shekiti shpeshave i thonte nxënësve tij ofton. Pasuria që kam ardhur me te nga vendi jam është më e madhe se pasurinë që më japu ky vend afton. Pasuria që për jap vën ku kam su, ka qenë shumë, mëse domthonjë janë zhvilluar edhe plus rrugat e mbyllaja në Medinë. Veqenisht paguen shumë profesorat, e kjo kër ka ardhë, ka ardhë më thonë, me një teshë, e një qandë vogële, e njerë se kuptanin, a i thënë të pasuria që ka më ardhë me të nga vendi janë, është me moda se pasuria që për me apë mu këj vendë, i ka në qyshë, këj vendë qëveq në mujë së për të jepë, dhe ka apë shpinë e ketë i ka ndë, në qyshë. Nga se pasuria që me ka njepë në vendin të më është me ku një knashe me qëka ki jeftë. Këja pasurja me më dhe. Me kohë njëri me pasë, bini vranqi, Elhamdulillah, i pajtuar apo. Nëse këtës e ki, dë njënë më të hepës në një e shëftëm. Apo? Për ndaj njërin se e ka kitë sistemi një funksionan. Sistemi knacis, Elhamdulillah, gjithë shkatari e ka, ka vlerë, është më rëndësi. Nëse së funksionan sistemi knacis, i prishet, Apo? Ata në mu, kërës funksionan? Absolutisht. Nga se njëri nuk e mëndjes, raltyti zamat, po shemë sytë e ipshit. Syt Ës siç këshir me sytë e iprit kur zgjir. Se në si e iprisin diet. Sikur të ka von pejgamberi saollallam, që ai ka hadith. Një të mia dhon një lugin. Edhe edhe edhe sht me pastë isha bora. Po çdo të mia dhon as diet. Se thëto edhe çat me pastë ni kisha bora. Po gjithmonë një ndosen që dalëm. Gjithmonë. Se kur snonë donjaja vëm. Përveç që nuk është absolutisht kufizim ndërsive. Njërin mëjtë mi bohë, jo tri, po i bohë fëtërëtë të tri luginë e marë, kush penana përta? Mi po faqë e barë, e i qetë, e i kësim ka Allahu, e falenderem, e solidaritet, e mirësi. Amma jo, amma jo, pëngopsi, jo më bëllë, jo më bëllë në për depo, apo ush, gjëra ushimore esenciale, apo që dy dita në kanë me penalizu, poplinë tanë. Më ajo mos të pore për gjëpi pse s'po ndihesh, ai ki gjithë këto objekte, a pëshëri që s'lihet ndjerë, që kjo argument që s'lihet ndjerë apo. A pëshëheni? Wallahi billahi si ka bur për bu, apo. Si ka për bu këtë punë? A si ka bu për shpërfis, sekret i kanë ata. Për çka i kanë bu? Që deponim të madhrave me shufi shufi çmimin. Pse i kanë bu? Dhe pse s'ngiken ata? Miqë pse s'kan? Prandaj kur prishë sistemi in gopsi Apo? Ndhe është një smunit, du me përru me këtë mjekë që i kemi këtë zote i rrujë, të edhinë më më mire. Njerët i prishët lejmërimi i ngopjes. Ka sisteme këto që lejmëojnë dush më tutë për i kësa i punë. Trun li ka të zonë dush më tutë, trun li ka të zonë një ngijë, njerë i fungjime tru. Apo? Ka një sistemi i prishët, ka një stutë të të kërë, zdi më tutë. O shumë rëzikë. Se prishët alarme i friks ju ka prish sistemin apo osmujë këm. Koha që smuaj ka prish sistemin i lëvrimit mundi japta. Ai duhet më ndal di kur sa i plas tu honger presidenti që ungie jap. Apo tan. Sistemi që ka qab Allahu, ka ka, ka, ka bu me rregull apo. Prandaj ndo sistemi që duhet të funksionojë, sfunkcionojnë, mëran çofa, ai vet plas, po bën errë apo. Prandaj të ndozër duhet më pas funksionim këto, zamrën, imanin, mendjen. Tani tihet kada kadalaf. A më më bë me qitu për funksionit, e zemrën, e imanin, e me fud në funksion, epshin, po jo dhe pët e fi, firme, po, po, po të ka të zëj, po dhe pët e dunjas më t'jap, anje thush, nuk e dit anje mas njave që a bëtë, se për njave kema të, Allah unë arrujt atë. Përkëmberi sa së më ka bëtë doa, Allah unë arrujt nga përgopsia, nga lakmija, Allah unë arrujt nga fukar lëku, në arrujt Allah unë nga fukar lëku, po në arrujt Allah un Në i pasurovë të allahu zemrat me besim, e mendin me djetë shëndosh, në pasurovë të allahu raportet me zveti, me dashurie, respekt, kjo është pasuri. Në pasurovë të allahu me shëndet, në pasurovë të allahu me liri, e rahati, e siguri, e mirëqenje, e edhe në pasurovë të allahu me gjira materiale, pëse jo, edhe këtu duhet. Pacim gjithmon, mirë e më mirë, në gjda aspekt, mirë për po faqebard, e me dashnije, me respekt, jë më rrejtje, e zgjillije e në në qëmi më rejti nga se kërë nuk në duhet të punë. Që në kam su pejgamberi sasërëm? Dhe këto përës i kam përës i përës i përës i të pasaj e shukët e tishti, kër sërash Aliyu radiallahu ta'ala anëm. Allah në prëmësot gjenjen tonë, Allah në rrugën nga gjithë fatkeci, në rrugën të lën nga kopratësia, në dhe është Allahu bujarijës dhe mërgjërësi. O sallallamu ala Muhammedin wa ala ahli